Стіна моєї в'язниці була з найпрозорішого скла. За склом знаходилися спокусливі страви. Майже через годину світло згасло, але цього разу не було глузливого сміху, принаймні з боку моїх мучителів. Але я, щоб розквитатися з ними, тихо засміявся, щоб ніхто не помилився, сприйнявши це за істеричний сміх маньяка. Минуло дев'ять днів, і я був слабкий від голоду та спраги, але більше не страждав, я пережив це». Потім, крізь темряву вгорі, маленький пакунок впав на підлогу поруч зі мною. Байдуже я намацав його, думаючи, що це лише якась нова вигадка моїх тюремників, щоб посилити мої страждання. Нарешті я знайшов його – крихітний пакунок, загорнутий у папір на кінці міцного і тонкого шнура. Коли я відкрив його, кілька людяників впали на підлогу. Збираючи їх, відчуваючи їх на дотик і вдихаючи їхній запах, я виявив, що це таблетки концентрованої їжі, які досить поширені в усіх частинах барсума. «Отрута!» – подумав я. «Ну і що з того? Чому б не покласти край моїм стражданням зараз, а не тягнути ще кілька жалюгідних днів у цій темній ямі?» Повільно я підніс одну з маленьких пігулок до губ. «Прощай, моя деяторіс!» – прошепотів я. «Я жив для тебе і боровся за тебе, і тепер здійсниться моє наступне найзаповітніше бажання, бо я помру за тебе». І, взявши шматочок у рот, я з'їв його. Один за одним я з'їв їх усі, і ніколи ніщо не було смачнішим за ці крихітні шматочки поживи, в яких, як я знав, криються зерна смерті, можливо, якоїсь жахливої мученицької смерті». Сидячи тихо на підлозі своєї в'язниці, чекаючи кінця, мої пальці випадково торкнулися клаптика паперу, в який були загорнуті речі. І, байдуже граючи з ним, мої думки блукали далеко в минуле, щоб я знову прожити кілька коротких миттєвостей перед смертю, деякі з багатьох щасливих моментів довгого і щасливого життя. Я помітив дивні виступи на гладькій поверхні пергаментоподібної субстанції в моїх руках. Деякий час вони не мали для мене особливого значення, я просто легко дивувався, що вони там є. Але зрештою вони здавалося набули форми, і тоді я зрозумів, що їх лише одна лінія, наче письмо. Тепер, з більшим інтересом, мої пальці обводили їх знову і знову. Там було чотири окремі і чіткі комбінації рельєфних ліній. Чи можливо, що це чотири слова, і що вони призначені для того, щоб донести до мене повідомлення? Чим більше я думав про це, тим більше я хвилювався, поки мої пальці шалено бігали туди-сюди по тих дивовижних горбках і долинах на тому клаптику паперу. Але я ніяк не міг їх зрозуміти, і зрештою вирішив, що саме моя поспішність заважає мені розгадати цю таємницю. Тоді я взявся до цього повільніше. Знову і знову мій вказівний палець обводив першу з цих чотирьох комбінацій – Марсіанське письмо досить важко пояснити земній людині. Це щось середнє між стенографією та малюнковим письмом. І це зовсім інша мова, ніж розмовна мова Марса. На Барсумі існує лише одна усна мова. Нею сьогодні розмовляють усі раси та народи так само, як і на початку людського життя на Барсумі – вона росла разом із розвитком знань і наукових досягнень планети. Але вона настільки геніальна, що нові слова для вираження нових думок або опису нових умов чи відкриттів формуються самі собою. Жодне інше слово не могло б пояснити те, для чого потрібне нове слово, окрім того слова, яке природно підходить. І тому, незалежно від того, наскільки віддалені дві нації чи раси, їхні розмовні мови ідентичні. Однак цього не можна сказати про їхні письмові мови. Жодна з націй не має однакової письмової мови, і часто міста однієї нації мають письмову мову, яка значно відрізняється від мови нації, до якої вони належать. Тому знаки на папері, якщо насправді це були слова, деякий час збивали мене з пантелику. Але зрештою я розібрав перше з них. Це було слово «мужність», і воно було написано літерами марентини. «Мужність» Це було слово, яке прошепотів мені на вухо жовтий гвардієць, коли я стояв на краю ями достатку. Повідомлення, мабуть, від нього, а він, я знав, був другом. З новою надією я спрямував усі свої сили на розшифрування залишку повідомлення, і зрештою успіх винагородив мої зусилля. Я прочитав чотири слова. «Мужність. Слідуй за мотузкою. Слідуй за мотузкою. Що це може означати?» Слідуй за мотузкою. За якою мотузкою? Раптом я згадав про шнур, що був прив'язаний до пакунку, коли той впав біля мене, і після невеликих пошуків навпотмаски моя рука знову торкнулася його. Він звисав зверху, і коли я потягнув за нього, то виявив, що він міцно закріплений, можливо, біля гирла ями. Після огляду я виявив, що шнур, хоч і невеликий, цілком здатний витримати вагу кількох чоловіків. Потім я зробив ще одне відкриття. На мотузці, приблизно на висоті моєї голови, було зав'язано друге повідомлення. Тепер, коли ключ був у мене, я розшифрував його легше. «Візьми мотузку з собою, за вузлами криється небезпека». Ось і все, що було в цьому повідомленні. Воно, очевидно, було поспішно сформоване, як додаток. Я не зупинявся довше, ніж потрібно було, щоб дізнатися зміст другого повідомлення. І хоча я не був надто впевнений у значенні остаточного застереження, за вузлами криється небезпека. Все ж я був упевнений, що переді мною лежить шлях до втечі, і що чим швидше я скористаюся ним, тим більше шансів у мене здобути свободу. Принаймні, мені навряд чи могло бути гірше, ніж у ямі достатку». Однак я мав переконатися, ледь вибравшись із цієї клятої діри, що мені могло бути набагато гірше, якби я був змушений залишатися там ще дві хвилини. Мені знадобилося приблизно стільки часу, щоб піднятися на 50 футів над дном, коли шум зверху привернув мою увагу. На мій превеликий жаль я побачив, що покриття ями знімають далеко наді мною, і в світлі подвір'я за ним я побачив кількох жовтих воїнів. Невже я наполегливо пробиваюся в якусь нову пастку, чи були повідомлення фальшивими зрештою? А потім, саме тоді, коли моя надія і мужність впали до найнижчої точки, я побачив дві речі. Однією було тіло величезної, що борсалася і гарчала істоти, яку спускали над краєм ями в мій бік, а іншою – отвір у боці шахти, отвір більший за тіло людини, в який вела моя мотузка». Ледь я встиг прошмигнути в темну діру переді мною, як до мене дістався Апт, простягаючи свої могутні руки, щоб схопити мене, клацаючи гарчачи та ревучи в найстрашніший спосіб. Тепер я ясно бачив кінець, який Саленсос Ол мені приготував. Після того, як він спочатку катував мене голодом, він змусив цього лютого звіра спуститися до моєї в'язниці, щоб завершити роботу, яку задумала пекельна уява Джеддака». І тут мене осяяла ще одна істина. Я прожив дев'ять днів із відведених десяти, які мають минути, перш ніж Саленсус Ол зможе зробити Деюторіс своєю королевою. Метою Апта було забезпечити мою смерть до десятого дня. Я майже голосно засміявся, коли подумав про те, як запобіжний захід Саленсуса Ола мав допомогти перемогти ту саму мету, якої він прагнув бо коли вони виявили, що апт сам у ямі достатку, вони не могли знати, чи не зжер він мене повністю. І тому жодна підозра про мою втечу не спричинила пошуків мене. Змотавши мотузку, яка пронесла мене так далеко в моїй дивній подорожі, я почав шукати інший кінець, але виявив, що коли я йшов за нею вперед, вона завжди тягнулася переді мною. Отже, ось що означали слова: йди за мотузкою. Тунель, яким я повз, був низьким і темним. Я йшов ним кілька сотень ярдів, коли відчув вузол під пальцями. За вузлами ховається небезпека. Тепер я йшов з надзвичайною обережністю, і мить по тому різкий поворот у тунелі вивів мене до отвору у велику, яскраво освітлену кімнату. Напрямок тонелю, яким я рухався, був трохи вгору. І з цього я зробив висновок, що кімната, в яку я зараз дивився, має бути або на першому поверсі палацу, або безпосередньо під першим поверхом. На протилежній стіні було багато дивних інструментів і пристроїв, а в центрі кімнати стояв довгий стіл, за яким двоє чоловіків сиділи у серйозній розмові. Переді мною стояв жовтолицей чоловік, маленький, зморщений, блідий дідок із величезними очима, у яких білок було видно по всьому колу райдушки. Його супутником був чорношкірий, і мені не потрібно було бачити його обличчя, щоб зрозуміти, що це Турід, бо іншого першонародженого на північ від Крижаного бар'єру не було. Турід говорив, коли я опинився в межах чутності чоловічих голосів. Солане, казав він, немає жодного ризику, а виногорода велика. Ти ж знаєш, що ненавидиш Саленсуса Ола, і що ніщо не принесе тобі більшого задоволення, ніж перешкодити йому в якомусь заповітному плані. Немає нічого, що він сьогодні цінує більше, ніж ідея одружитися з прекрасною принцесою Геліуму, але я теж хочу її, і з твоєю допомогою я можу її завоювати. Тобі потрібно лише на мить вийти з цієї кімнати, коли я подам тобі сигнал. Я зроблю все інше. А потім, коли я піду, ти можеш прийти і повернути великий перемикачне місце, і все буде як і раніше. Мені потрібна лише година фори, щоб бути в безпеці від диявольської сили, яку ти контролюєш у цій прихованій камері під палацом твого господаря. Бачиш, як це легко. Із цими словами «чорний датор» підвівся зі свого місця – і, перетнувши кімнату, поклав руку на великий відполірований важіль, що виступав зі стіни навпроти. «Ні, ні!» – вигукнув маленький старий, кидаючись за ним із диким криком. «Не той, не той! Він контролює сонячні резервуари, і якщо ти опустиш нього занадто низько, вся кадабра буде поглинута жаром, перш ніж я зможу повернути його на місце. Іди геть, іди геть! Ти не знаєш, з якими могутніми силами ти граєш». Ось важель, який тобі потрібен. Зверни увагу на символ, вкраплений білим на його чорній поверхні. Турід підійшов і оглянув ручку важеля. "А, магніт", сказав він. "Я запам'ятаю". "Тоді вирішено, я так розумію", продовжив він. Старий завагався, вираз поєднаної жадібності та побоювання розливсь по його не надто гарних рисах. «Подвойте суму», – сказав він, – «навіть це надто мала ціна за послугу, про яку ви просите. Та я ризикую життям, навіть приймаючи вас тут, у заборонених межах моєї станції. Якби Саленсус Ол дізнався про це, він би кинув мене до аптів ще до кінця дня». «Він не наважиться на це, і ти це чудово знаєш, Солане», – заперечив Чорний. «Ти маєш надто велику владу над життям і смертю народу Кадабри, щоб Саленсус Ол ризикнув погрожувати тобі смертю. Перш ніж його поплічники зможуть торкнутися тебе, ти можеш схопити цей самий важіль, про який ти щойно мене попередив, і стерти з лиця землі все місто». «І себе заразом», – сказав Солан, здригнувшись. «Але якщо тобі все одно помирати, ти знайдеш у собі сміливість зробити це», – відповів Турід. «Так», – пробурмотів Солан, – «я часто думав про це. Що ж, первістку, чи варта твоя червона принцеса тієї ціни, яку я прошу за свої послуги? Чи ти залишишся без неї і побачиш її в обіймах Саленсуса Олла завтра ввечері?» «Бери свою ціну, жовта людина», – відповів Турід, вилаючи. «Половину зараз, а залишок, коли виконаєш свій контракт». З цими словами Датор кинув на стіл повний гаманець з грошима. Солан відкрив гаманець і тремтячими пальцями перерахував міст. У його дивних очах з'явився жадібний вираз, а його неохайна борода – слабкість цієї людини. Навіть кіхти подібні, хапальні рухи пальців видавали жадібність скнари. Переконавшись, що сума правильна, Солан поклав гроші назад у гаманець і підвівся зі столу. «Отже», – сказав він, – «ти цілком упевнений, що знаєш дорогу до свого призначення? Ти повинен швидко подолати шлях до печери і звідти за межі великої сили, і все це протягом короткої години, бо більше я не можу тобі виділити». «Дозволь повторити це тобі», – мовив Туріт, – «щоб ти побачив, чи я все дослівно пам'ятаю». «Розпочинай», – відповів Солан. Крізь ті двері, почав він, показуючи на двері в дальньому кінці кімнати, я йду коридором, минаючи три коридори, що відходять праворуч. Потім в четвертий праворуч, прямо до місця, безходяться три коридори. Тут знову я йду праворуч, тримаючись лівої стіни, щоб оминути яму. В кінці цього коридору я натраплю на спіральний спуск, яким мушу спуститися вниз, а не підійматися вгору. Після цього шлях пролягає лише одним не коротким коридором. Я правий? «Абсолютно правий, Даторе», – відповів Солан. «А тепер зникни. Ти вже надто довго спокушав долю в цьому забороненому місті». «Отже, сьогодні ввечері або завтра чекай на сигнал», – сказав Турід, підводячись, щоб піти. «Сьогодні ввечері або завтра», – повторив Солан, і коли двері зачинилися за його гостем, старий продовжував бурмотіти, повертаючись до столу, де він знову висипав в міст гаманця, перебираючи пальцями купу блискучого металу, складаючи монети в маленькі вежі, рахуючи, перераховуючи та пестячи багатство, бурмочучи щось під ніс. Раптом його пальці перестали гратися. Його очі витріщилися ще більше, ніж зазвичай, коли вони впялися в двері, крізь які зник турід. Бурмотіння змінилося на сварливе, а потім на бридке гарчання. Тоді старий підвівся з-за столу, погрожуючи кулаком зачиненим дверям. Тепер він підвищив голос, і його слова пролунали виразно. «Дурню!» – пробурмотів він – ти думаєш, що заради твого щастя Солан віддасть своє життя? Якщо ти втечеш, Саленсус Ол дізнається, що лише за моєю згодою ти міг досягти успіху. Тоді він пошле за мною. Що ти хочеш, щоб я перетворив місто і себе на попіл? «Ні, дурню, є кращий шлях. Кращий шлях для Солана, щоб зберегти твої гроші та помститися Салензусу Олу». Він противно й гидко засміявся. «Бідолашний, дурню, ти можеш кинути великий перемикач, який дасть тобі свободу повітря Окара, а потім у самовдоволеній безпеці вирушити зі своєю червоною принцесою до свободи, смерті». Коли ти пройдеш за межі цієї ківнати у своєму польоті, що може завадити Солану повернути перемикач у попереднє положення, як тільки твоя мерзенна рука торкнеться його? Нічого. І тоді вартовий півночі забере тебе і твою жінку, а Саленсус Ол, коли побачить ваші мертві тіла, ніколи не здогадається, що рука Солана мала якесь відношення до цього». Потім його голос знову перейшов у бурмотіння, яке я не міг перекласти, але я почув достатньо, щоб змусити мене здогадатися про набагато більше, і я подякував люб'язному проведенню, яке привело мене до цієї кімнати в час, настільки наповнений важливістю для деї Торіс і мене самого». Але як пройти повз старого зараз? Мотузка, майже невидима на підлозі, тягнулася прямо через кімнату до дверей на дальній стороні. Не було іншого шляху, про який я знав, і я не міг ігнорувати пораду слідувати за мотузкою. Я мушу перетнути цю кімнату, але як мені це зробити непомітно, коли цей старий знаходиться в самому центрі, збивало мене з пантелику. Звичайно, я міг би накинутися на нього і голими руками змусити його замовкнути, Назавжди, але я почув достатньо, щоб переконати мене, що з ним живим знання, які я отримав, можуть послужити мені в майбутньому. А якщо я вб'ю його і на його місце буде поставлений інший, то рід не прийде сюди з деєю, Торіс, як це очевидно було його наміром. Поки я стояв у темній тіні кінця тунелю, напружуючи мозок у пошуках здійсненого плану, і водночас спостерігав, мовкіт за кожним рухом старого, він взяв гаманець з грошима і перейшов до одного кінця кімнати, де, схилившись на коліна, вовтузився з панеллю в стіні. «Я миттєво здогадався, що тут було схованку, в якій він зберігав своє багатство, і поки він нахилявся там спиною до мене, я на шпинках увійшов до кімнати і з надзвичайною обережністю спробував дістатися протилежного боку, перш ніж він закінчить свою справу і знову повернеться до центру кімнати. Мені потрібно було зробити всього 30 кроків, але моїй збудженій уяві здавалося, що ця дальня стіна знаходиться за милі. Але зрештою я дістався до неї». І жодного разу не відвів очей від потилиці старого скнари. Він не повернувся, поки моя рука не лягла на кнопка, яка керувала дверима, через які пролягав мій шлях, а потім він відвернувся від мене, коли я пройшов крізь них і обережно зачинив двері. На мить я зупинився, притуливши вухо до панелі, щоб дізнатися, чи він щось запідозрив. Але оскільки зсередини не було чутно жодного звуку погоні, я розвернувся і пішов новим коридором, слідуючи за мотузкою, яку я згортав і тягнув за собою, просуваючись вперед. Але невдовзі я дійшов до кінця мотузки в місці, де сходилися п'ять коридорів. Що мені було робити? Куди повернути? Я був збентежений. Ретельний огляд кінця мотузки показав, що її було чисто перерізано якимось гострим інструментом. Цей факт і слова, які застерігали мене, що небезпека лежить за вузлами, переконали мене, що мотузку було перерізано після того, як мій друг поклав її як мій провідник, бо я пройшов лише один вузол, тоді як на всій довжині шнура їх, очевидно, було два або більше». Тепер я справді потрапив у халепу, бо не знав, яким шляхом слідувати, і коли небезпека безпосередньо загрожує мені. Але не було нічого іншого, як піти одним з коридорів, бо я нічого не виграю, залишаючись там, де я був. Тож я вибрав центральний отвір і пройшов у його похмурі глибини з молитвою на вустах. Підлога тунелю швидко піднімалася, коли я просувався вперед, і мить по тому шлях різко обірвався перед важкими дверима. Я нічого не чув за дверима, і зі властивою мені поспішністю широко відчинив портал, щоб увійти до кімнати, заповненої жовтими воїнами. Перший, хто мене побачив, широко розплющив очі від подиву, і в ту ж мить я відчув поколювання в пальці, що вказувало на присутність друга персня. Потім інші побачили мене і всі разом кинулися хапати мене, бо це були всі члени палацової варти, люди, знайомі з моїм обличчям. Першим до мене дістався власник парного до мого дивного персня і, підійшовся ближче, прошепотів «Здавайся мені», а потім голосно вигукнув «Ти мій полонений, біла людина» і «Погрожував мені своєю двома зброями». І ось Джон Картер, принц Гелію, покірно здався одному супротивнику. Інші тепер оточили нас, ставлячи багато запитань, але я не хотів з ними розмовляти, і нарешті мій полонитель оголосив, що відведе мене назад до моєї камери. Офіцер наказав кільком іншим воїнам супроводжувати його, і за мить ми вже йшли назад тим шляхом, яким я щойно пройшов. Мій друг йшов поряд зі мною, ставлячи багато дурних питань про країну, з якої я прийшов, доки його товариші, зрештою, не перестали звертати увагу на нього чи його балаканину. Поступово, коли він говорив, він знижував голос, так що незабаром він зміг розмовляти зі мною тихим тоном, не привертаючи уваги. Його хитрість була розумною і показала, що Талу не помилився, оцінюючи придатність цієї людини для небезпечного завдання, на яке її було призначено. Коли він повністю переконався, що інші охоронці не слухають, він запитав мене, чому я не пішов за мотузкою. І коли я сказав йому, що вона закінчилася біля п'яти коридорів, він сказав, що її, мабуть, перерізав хтось, кому потрібен був шматок мотузки, бо він був певен, що дурні кадабрани ніколи б не здогадалися про її призначення». Перш ніж ми дісталися місця, де розходилися п'ять коридорів, мій марентінійський друг встиг відстати в хвості маленької колони зі мною, і коли ми побачили розгалуження шляхів, він прошепотів. Біжи першим праворуч, він веде до сторожової вежі на південній стіні. Я направлю переслідування наступним коридором. І з цими словами він штовхнув мене у темну пащу тунелю, в той же час вигукуючи із зімітованим болем і тривогою, ніби я звалив його ударом. Ззаду голоси збуджених охоронців долинали коридором, раптово стаючи тихішими, коли шпигун талу повів їх неправильним проходом, у начебто переслідуванні. Коли я біг, рятуючи своє життя, темними галереями під палацом Саленсуса Ола, я, мабуть, мав дивовижний вигляд, якби хтось це помітив. Бо хоч смерть нависала наді мною, моє обличчя розтягувалося в широкій усмішці, коли я думав про винахідливість безіменного героя Марентини, якому я був зобов'язаний своїм життям. З такого матеріалу зроблені люди мого улюбленого гелію, і коли я зустрічаю ще одного з їхнього роду, незалежно від раси чи кольору шкіри, моє серце лине до нього, як це було зараз до мого нового друга, який ризикував своїм життям заради мене, просто тому, що я носив пару до персня, який його правитель одягнув йому на палець. Коридор, яким я біг, вів майже прямо на значну відстань, закінчуючись біля підніжжя спіральної доріжки, якою я піднявся, щоб згодом опинитися в круглій кімнаті на першому поверсі вежі. У цій кімнаті дюжина червоних рабів займалися поліруванням або ремонтом зброї жовтих людей. Стіни кімнати були обставлені стелажами, на яких були сотні прямих і гачкуватих мечів, списів і кинжалів. Це, очевидно, була зброярня. Охороняли працівників лише троє воїнів. Мій погляд охопив усю сцену миттєво. Тут було багато зброї. Тут були жилаві червоні воїни, щоб нею володіти. І ось тепер Джон Картер, принц Геліуму, потребував і зброї, і воїнів. Коли я уйвів до апартаментів, охоронці та в'язні побачили мене одночасно. Близько до входу, де я стояв, була стійка з прямими мечами. І коли моя рука стиснула руків'я одного з них, мій погляд упав на обличчя двох в'язнів, які працювали пліч-опліч. Один з охоронців рушив до мене. «Хто ти?» – запитав він. «Що ти тут робиш?» «Я прийшов за Тардосом Морсом, джедаком Геліуму, і його сином Морса Каяка», – вигукнув я, вказуючи на двох червоних в'язнів, які тепер зірвалися на ноги, здивовано впізнавши мене. «Вставайте, червоні люди! Перш ніж ми помремо!» Залишимо пам'ятник у палаці тирана Окара, який назавжди залишиться в анналах Кадабри на честь і славу Геліуму, бо я побачив, що всі в'язни там були з флоту Тардоса Морса. Тоді перший охоронець накинувся на мене, і бій почався, але ледь ми зіткнулися, як на мій жах я побачив, що червоні раби були прикуті до підлоги. Магнітний перемикач». Охоронці не звертали жодної уваги на своїх підопічних, бо червоні люди не могли відійти далі, ніж на два фути від великих кілець, до яких вони були прикуті замками, хоча кожен з них схопив зброю, над якою працював, коли я увійшов до кімнати, і був готовий приєднатися до мене, якби тільки міг це зробити. «Жовті люди приділяли всю свою увагу мені і незабаром виявили, що їх трьох недостатньо, щоб захистити зброярню від Джона Картера. Якби ж то у мене був мій власний добрий довгий меч у руці того дня. Але, як би там не було, я задовільно розквитався з ними за допомогою незнайомої зброї жовтої людини». Спочатку мені було важко ухилятися від їхніх мерзенних гачкових мечів, але через хвилину-дві мені вдалося вирвати другий прямий меч з однієї зі стійок уздовж стіни. І після цього, використовуючи його, щоб перерувати гаки моїх супротивників, я відчув себе більш рівноправним. Вони втрьох накинулися на мене одразу, і якби не щасливий випадок, мій кінець міг би настати швидко». Перший з охоронців, зловісно, кинувся на мій бік гаком після того, як вони втрьох притиснули мене до стіни. Але коли я відступив у бік і підняв руку, його зброя лише зачепила мій бік, потрапивши в стійку з дротиками, де заплуталася». Перш ніж він встиг її звільнити, я пронизав його наскрізь, а потім, повернувшись до тактики, яка врятувала мене сотні разів у скрутних ситуаціях, я кинувся на двох воїнів, що залишилися, відтісняючи їх безперервним потоком ударів і випадів, вплітаючи свій меч у їхній захист, доти доки навів на них жах смерті. Тоді один з них почав кликати на допомогу, але було вже надто пізно, щоб їх врятувати. Тепер вони були як пластилін у моїх руках, і я відтісняв їх по зброєвій кімнаті, як хотів, доки не опинився там, де мені було потрібно, у межах досяжності мечів закутих рабів. За мить обидва лежали мертві на підлозі. Але їхні крики не були зовсім марними, бо тепер я почув крики у відповідь, тупіт багатьох людей, що бігли, брязки ткобладунки і команди офіцерів. «До дверей! Швидше! Джон Картер! Зачини двері!» – вигукнув Тардос Морс. Охорона вже була в полі зору, кидаючись через відкритий двір, який було видно у дверному отворі. Дюжина секунди, і вони будуть у вежі. Одним стрибком я дістався до важкого порталу. З гучним стуком я зачинив його. «Засув!» – вигукнув Тардос Морс. «Я спробував засунути величезну засувку на місце, але вона не піддавалася». «Підніміть її трохи, щоб звільнити замок!» – вигукнув один із червоних людей. Я чув, як жовті воїни стрибають по плитах одразу за дверима. Я підняв засув і штовхнув його вправо, саме в той момент, коли перший з охоронців кинувся на протилежний бік масивних панелей. Бар'єр витримав, я встиг вчасно, але лише на частку секунди. Тепер я звернув свою увагу на в'язнів. Перш за все, я підійшов до Тардосаморса, запитавши, де можуть бути ключі, які б розімкнули їхні кайдани. Ключі у начальника варти, відповів Джеддак Геліуму, і він серед тих, хто зовні намагається проникнути всередину, вам доведеться їх вибити. Більшість в'язнів вже рубали свої пута мечами, які були в їхніх руках. Жовті люди били в двері списами та сокирами. Я звернув свою увагу на ланцюги, які тримали Тардоса Морса. Знову і знову я глибоко врізав своїм гострим лезом у метал, але все швидше і швидше сипався град ударів по порталу. Нарешті одна ланка розійшлася під моїми зусиллями, і мить пізніше Тардос Морс був вільний, хоча кілька дюймів ланцюга все ще звисали з його щиколотки. Тріска деревини, що впала всередину з дверей, сповістила про успіхи, яких наші вороги досягали на шляху до нас. Могутні панелі тремтіли і гнулися під шаленим натиском розлючених жовтих людей. Через удари по дверях і рубання червоними людьми своїх ланцюгів, шум всередині зброєвої кімнати був жахливим. Щойно Тардос Морс звільнився, він звернув свою увагу на іншого в'язня, а я взявся звільняти Морса Каяка. «Ми повинні працювати швидко, якщо хочемо, щоб усі ці кайдани були розрубані до того, як двері піддадуться». Тепер одна з панелей з гуркотом впала всередину на підлогу, і морська як кинувся до отвору, щоб захищати шлях, поки ми не встигнемо звільнити інших. Списами, зірваними зі стіни, він сіяв хаос серед перших окарців, поки ми боролися з неживим металом, який стояв між нашими товаришами і свободою». Зрештою, всі, крім одного, в'язні були звільнені, і тоді двері з гуркотом впали під натиском на поспіх змайстрованого тарану, і жовта орда накинулася на нас. «До верхніх покоїв! – крикнув червоний чоловік, все ще прикутий до підлоги. – До верхніх покоїв! Там ви зможете захистити вежу від усіх кадабра! Не зволікайте через мене, хто не міг би молитися про кращу смерть, ніж на службі Тардоса Морса та принца Геліуму!» «Але я б пожертвував життям кожного з нас, аніж покинув би хоч одного червоного чоловіка, тим більше такого хороброго героя, який благав нас покинути його». «Розкуйте його, ланцюги!» – крикнув я двом червоним чоловікам, – «поки решта з нас стримує ворога». Нас було десятеро, щоб битися з Окарською вартою, і я запевняю, що та стародавня сторожова вежа ніколи не бачила більш запеклої битви, ніж та, що відбулася того дня в її похмурих стінах». Перша хвиля «Жовтих воїнів» відсахнулася від шалених ударів клинків десяти ветеранів-бійців Гелію. Дюжина окарських трупів заблокувала дверний отвір, але через жахливу перешкоду кинулися ще два десятки їхніх товаришів, вигукуючи свій хрипкий і огидний бойовий клич. На кривавому кургані ми зустріли їх віч-навіч, наносячи удари там, де було занадто тісно, щоб рубати, штовхаючи, коли могли відтіснити ворога на відстань витягнутої руки. І впереміж із диким криком окарів піднімалися і падали славні слова «Загелій! Загелій!», які протягом незліченних епох спонукали найхоробріших із хоробрих до тих подвигів доблесті, які рознесли славу героїв Гелію на всю довжину і ширину світу Тепер ланцюги були збиті з останнього з червоних чоловіків, і 13 сильних ми зустрічали кожну нову атаку солдатів Саленсуса Олла. Навряд чи хтось із нас не стікав кров'ю від десятків ран, але жоден не впав. Ззовні ми бачили, як сотні гвардійців вливалися у внутрішній двір, а вздовж нижнього коридору, яким я знайшов дорогу до зброярні, ми чули брязки металу і крики людей». Замить на нас мають напасти з двох боків, і з усією нашою доблестю ми не могли сподіватися вистояти проти нерівних сил, які таким чином розділять нашу увагу і нашу невелику кількість. «У верхні покої», – вигукнув Тардос Морс, – «і замить ми відступили до проходу, що вів на верхні поверхи. Тут точилася ще одна кривава битва із загоном жовтих людей, які увірвалися до зброярні, коли ми відступали від дверей». «Тут ми втратили нашого першого воїна, шляхетного чоловіка, якого нам було важко втратити. Але врешті-решт всі відступили в прохід, крім мене, який залишився стримувати окаріанців, поки інші не опинилися в безпеці зверху. У гирлі вузької спіралі лише один воїн міг напасти на мене одночасно, так що мені не було важко стримувати їх усіх на короткий час, який був необхідний». Потім, повільно відступаючи перед ними, я почав підйом по спіралі. Всю дорогу до вершини вежі охоронці щільно тиснули на мене. Коли один падав від мого меча, інший перелазив через мертвого чоловіка, щоб зайняти його місце, і таким чином, беручи жахливу данину з кожним пройденим метром, я дістався до просторої заскленої сторожової вежі Кадабри. Тут мої товариші скупчилися, готові зайняти моє місце, і на мить перепочинку я відійшов у бік, поки вони стримували ворога». З високого місця відкривався вид на милі в усіх напрямках. На південь тягнулася скеляста вкрита льодом, пустка до краю могутньої перешкоди. На схід і захід, і ледь помітно на північ я розгледів інші міста окаріанців. А на передньому плані одразу за стінами кадабри похмуро височила похмура шахта охоронець. Потім я опустив очі на вулиці Кадабри, звідки раптово піднявся гамір, і там я побачив розпал битви, а за міськими стінами я побачив озброєних людей, які великими колонами марширували до близької брами. Я з нетерпінням притиснувся до скляної стіни обсерваторії, ледве наважуючись повірити свідченням власних очей. Але врешті-решт я більше не міг сумніватися, і з криком радості, який дивно піднявся серед прокльонів і стогонів воюючих людей біля входу до зали, я покликав Тардоса Морса. Коли він приєднався до мене, я вказав униз на вулиці Кадабри і на наступаючі колони далі, над якими хоробро майоріли в арктичному повітрі прапори та знамена Геліуму. Миттю кожен червоний чоловік у високій залі побачив натхненне видовище, і такий крик подяки піднявся, що я, певен, ніколи раніше не лунав у цій стародавній кам'яній споруді». Але ми все ще повинні боротися, бо хоча наші війська увійшли в кадабру, місто ще далеко від капітуляції, і навіть палац не був атакований. По черзі ми утримували вершину злітної смуги, поки інші милувалися видом наших доблесних співвітчизників, що билися далеко під нами. Зараз вони штурмують палацову браму, величезні та раняться об її грізну поверхню. Зараз їх відбивають смертоносним дощем спісів з вершини стіни. Знову вони атакують, але вилазка великого загону окаріанців з перехресної вулиці розбиває голову колони, і люди геліуму падають, б'ючись під нищівною силою. Палацові ворота відчиняються, і загін особистої охорони Джеддака, відбірні люди з цвіту окаріанської армії, виривається вперед, щоб розгромити розбиті полки. На мить здається, що нічого не може відвернути поразки, і тут я бачу шляхетну постать на могутньому тоаті, не на крихітному тоаті червоної людини, а на одному з його величезних родичів з мертвих морських глибин. Воїн прокладає собі шлях вперед, а за ним згуртовуються дезорганізовані воїни Геліуму. Коли він підіймає голову, щоб кинути виклик людям на стінах палацу, я бачу його обличчя, і моє серце розпирає гордість і щастя, коли червоні воїни стрибають на бік свого лідера і відвойовують землю, яку щойно втратили. Обличчя його на могутньому тоаті – це обличчя мого сина, Карторіса з Геліуму». Поруч з ним б'ється величезний марсіанський бойовий пес, і мені не потрібно було й секунди, щоб зрозуміти, що це Вула, мій вірний Вула, який так добре виконав своє важке завдання і привів допоміжні легіони в самий слушний момент. В самий слушний момент, хто ще міг сказати, що вони не запізнилися, щоб врятувати, але без сумніву вони могли б помститися. І така відплата, яку ця непереможна армія здійснила б над ненависними окаріанцями. Я зітхнув, думаючи, що можу не дожити, щоб побачити це. Знову я повернувся до вікон. Червоні люди ще не прорвали зовнішню стіну палацу, але вони шляхетно билися проти найкращих сил Окару – доблесних воїнів, які боролися за кожен дюйм шляху. Тепер мою увагу привернув новий елемент за міською стіною – велика група кінних воїнів, що височили над червоними людьми. Вони були величезними зеленими союзниками Геліуму – дикими ордами з мертвих морських глибин далекого півдня. У похмурій і жахливій тиші вони мчали до воріт, м'які копи та їхніх страшних коней не видавали жодного звуку. Вони ввірвалися в приречене місто, і коли вони розвернулися на широкій площі перед палацом джедака джедаків, я побачив на їх чолі могутню фігуру їхнього могутнього лідера – Тарса Таркаса, джедака Тарка. Моє бажання, отже, мало здійснитися, бо я мав побачити, як мій старий друг знову б'ється, і хоч не пліч-опліч з ним, я теж бився б за ту саму справу тут, у високій вежі Окару. Здавалося, що наші вороги ніколи не припинять свої вперті атаки, бо вони все ще приходили, хоча шлях до нашої кімнати часто був завалений тілами їхніх мертвих». Часом вони робили паузу, достатню для того, щоб відтягнути трупи, які заважали, а потім нові воїни пробивалися вгору, щоб скуштувати часу смерті. Я стояв на варті з іншими, захищаючи підступ до нашого високого притулку, коли морська як, який спостерігав за битвою на вулиці внизу, раптово схвильовано вигукнув. У його голосі прозвучала нотка тривоги, яка змусила мене підійти до нього в ту мить, коли я зміг передати своє місце іншому, і коли я підійшов до нього, він показав далеко вбік через пустелю снігу та льоду в напрямку південного горизонту. «На жаль, – вигукнув він, – що я змушений бути свідком того, як жорстока доля зраджує їх, не маючи сили попередити чи допомогти, але вони вже поза межами будь-чого». Подивившись у вказаному ним напрямку, я побачив причину його занепокоєння. Величезна флотилія літаків велично наближалася до кадабри з боку крижаного бар'єру. Вони наближалися і наближалися з далеко більшою швидкістю. Похмура шахта, яку вони називають охоронцем півночі, кличе їх до себе, сумно сказав морсь каяк. Так само, як вона кликала Тардоса Морса та його великий флот. Подивіться, де вони лежать, зім'яті та розбиті, похмурий і жахливий пам'ятник могутній силі руйнування, який ніщо не може протистояти. «Я теж бачив, але я бачив ще дещо, чого не бачив морсь каяк. В моїй думці я бачив поховану камеру, стіни якої були обставлені дивними інструментами та приладами. В центрі камери стояв довгий стіл, а перед ним сидів маленький пукатий старий і рахував свої гроші. Але найчіткіше за все я побачив на стіні великий вимикач з маленьким магнітом, вмонтованим у поверхню його чорної ручки. Потім я кинув погляд на флот, що швидко наближався. За п'ять хвилин ця могутня армада небес перетвориться на зігнутий і нікчемний металобрухт, що лежатиме біля основи шахти за міським муром, і жовті орди вирвуться з інших воріт, щоб накинутися на тих небагатьох, хто вижив, що осліпло спотикаються серед уламків, потім прийдуть апти. Я здригнувся від цієї думки, бо міг яскраво уявити всю жахливу сцену. «Я завжди швидко приймав рішення та діяв. Імпульс, який рухає мною, і виконання справи здаються одночасними, бо якщо мій розум проходить через нудну формальність міркувань, то це має бути підсвідомий акт, про який я об'єктивно не знаю». Психологи кажуть мені, що оскільки підсвідоме не міркує, надто пильне вивчення моєї розумової діяльності може виявитися чим завгодно, але як би там не було, я часто досягав успіху в той час, як мислитель все ще був би в нескінченному завданні порівняння різних суджень. І тепер швидкість дій була першорядною умовою успіху того, що я вирішив Міцніше стиснувши меч у руці, я крикнув червоній людині біля входу на злітну смугу, щоб відійшла в бік. «Дорогу князю Гелію!» – вигукнув я, і перш ніж здивований жовтий чоловік, якому не пощастило опинитися на бойовому кінці лінії в цей конкретний момент, зміг зібратися з думками, мій меч відрубав йому голову, і я кинувся, як скажений бик, на тих, хто був позаду нього. «Дорогу князю Гелію!» – кричав я, прокладаючи собі шлях крізь здивованих гвардійців Селенуса Ола. Рубаючи праворуч і ліворуч, я пробивався вниз по цій переповненій воїнами спіралі, поки біля самого низу ті, хто був внизу, подумавши, що на них насувається армія, не обернулися і не втекли. Збройова на першому поверсі була порожня, коли я уійшов до неї. Останній з окаріанців втік у двір, тож ніхто не бачив, як я продовжував спускатися спіралью до коридору внизу». Тут я побіг так швидко, як тільки могли нести мене ноги, до п'яти кутів, і там пірнув у прохід, що вів до станції старого скнари. Без зайвих формальностей я ввірвався в кімнату. Там за столом сидів старий, але, побачивши мене, він скочив на ноги, витягуючи свій меч. Ледь глянувши на нього, я стрибнув до великого перемикача, але, хоч я й був швидким, цей жилавий старий опинився там раніше за мене». Як він це зробив, я ніколи не дізнаюся, і мені не здається правдоподібним, що будь-яка марсіанська істота могла б наблизитися до дивовижної швидкості моїх земних м'язів. Як тигр, він повернувся до мене, і я швидко зрозумів, чому Солана було обрано для цього важливого завдання. Ніколи в житті я не бачив такого дивовижного фехтування і такої моторошної спритності, яку демонстрував цей старий мішок з кістками». Він був у сорока місцях одночасно, і перш ніж я встиг хоч трохи усвідомити небезпеку, він майже зробив з мене мавпу та ще й мертву мавпу. Дивно, як нові і несподівані умови виявляють непідозрювані здібності для їх подолання. Того дня в похованій камері під палацом Саленсуса Ола я зрозумів, що таке фехтування і яких висот майстерності володіння мечем я міг досягти, коли бився з таким чарівником клинка, як Солан. Якийсь час він мало не переміг мене, але згодом приховані можливості, які, мабуть, дрімали в мені все життя, вийшли на перший план, і я бився так, як ніколи не мріяв, що людина може битися». Те, що ця дуель-рояль відбулася в темних закутках підваву, без жодного вдячного ока, яке б це побачило, завжди здавалося мені майже світовою катастрофою. Принаймні з точки зору барсома де кривава боротьба є першою і найважливішою справою окремих осіб, націй і рас. Я боровся, щоб дістатися до вимикача, а Солан намагався мені перешкодити, і хоча ми стояли не далі, ніж за три фути від нього, я не міг наблизитися до нього ні на дюйм, бо він відтісняв мене на дюйм протягом перших п'яти хвилин нашої битви. Я знав, що якщо я хочу вчасно його перемкнути, щоб врятувати флот, який наближається, це потрібно зробити протягом наступних кількох секунд. І тому я спробував свою стару тактику стрімкого нападу. Але я міг би з таким же успіхом кинутися на цегляну стіну, бо Солан не поступався». «Фактично, я ледь не напоровся на його вістря через свої зусилля. Але правда була на моєму боці, і я думаю, що це має давати людині більше впевненості, ніж якби вона знала, що бореться за злочинну справу». Принаймні, мені не бракувало впевненості, і коли я знову кинувся на Солана, то з повною впевненістю, що він повинен повернутися, щоб зустріти мою нову лінію атаки, і він повернувся, так що тепер ми билися боками до жаданої мети, великий вимикаш стояв у межах моєї досяжності праворуч від мене». Відкрити груди на мить означало б накликати раптову смерть, але я не бачив іншого способу, як ризикнути, якщо, зробивши це, я зможу врятувати той флот допомоги, що наближався. І тому перед обличчям підступного удару мечем я простягнув свій клинок і завдав великому вимикачеві раптового удару, який вивільнив його з гнізда». Солан був настільки здивований і жахнувся, що забув завершити свій випад. Натомість він з гучним криком розвернувся до вимикача, криком, який став для нього останнім, бо перш ніж його рука встигла торкнутися важеля, якого прагнула, вістря мого меча пройшло крізь його серце. Перелом у бою але останній гучний крик Солана не минув безслідно, бо через мить до кімнати увірвалися з десяток охоронців, хоча не раніше, ніж я так зігнув і зруйнував великий вимикач, що його більше не можна було використовувати, щоб спрямувати потужний струм у могутній магніт руйнування, який він контролював. Раптова поява гвардійців змусила мене шукати усамітнення в першому ж проході, який я зміг знайти, і, на мій жаль, виявилося, що це не той, з яким я був знайомий, а інший, ліворуч від нього. Вони, мабуть, почули або здогадалися, куди я пішов, бо я пройшов лише невелику відстань, коли почув звук погоні. Я не мав наміру зупинятися і битися з цими людьми тут, коли в місті Кадабра повсюди точилися бої, бої, які могли б принести набагато більше користі мені та моїм, ніж марне позбавлення життя далеко під палацом. Але ці хлопці тиснули на мене». І оскільки я зовсім не знав дороги, то невдовзі зрозумів, що вони наздоженуть мене, якщо я не знайду місця, щоб сховатися, поки вони не пройдуть, що дасть мені можливість повернутися назад і знову дістатися до вежі, або, можливо, знайти спосіб дістатися до вулиць міста. Прохід швидко піднімався з моменту виходу з апартаментів з перемикачем і тепер йшов рівно і добре освітлено прямо вдалечень, наскільки я міг бачити». У ту мить, коли мої переслідувачі досягнуть цієї прямої ділянки, я буду в них як на долоні, без жодного шансу непомітно втекти з коридору. Згодом я побачив низку дверей, що відкривалися з обох боків коридору, і оскільки всі вони здавалися мені однаковими, я спробував перші, до яких дістався. Вони відчинялися в невелику кімнату, розкішно обставлено і, очевидно, були перед покоєм якогось кабінету чи приймальне палацу». На дальній стороні були важко завішені дрері, за якими я почув гул голосів. Миттєво я перетнув невелику кімнату і, розсунувши завіси, зазирнув у більшу кімнату. Переді мною була група, можливо з п'ятдесяти, розкішно одягнених придворних дворян, які стояли перед троном, на якому сидів Саленсус Ол. Джедак Джедаків звертався до них. «Визначена година настала», – говорив він, – «коли я увійшов до апартаментів». І хоч вороги Окару знаходяться в її брамах, ніщо не може зупинити волю Саленсуса Ола. Велику церемонію слід оминути, щоб жодна людина не була відірвана від свого місця в обороні, окрім тих п'ятдесяти, яких вимагає звичай, щоб засвідчити створення нової королеви в Окарі. Через мить все буде зроблено, і ми зможемо повернутися до бою, в той час, як та, хто зараз є принцесою Геліуму, дивитиметься з королівської вежі на знищення своїх колишніх співвітчизничників і буде свідком величі свого чоловіка». Потім, повернувшись до придворного, він віддав якусь команду тихим голосом. Той, до кого зверталися, поспішив до маленьких дверей в дальньому кінці кімнати і, широко їх відчинивши, вигукнув. «Дорогу, Деї Торіс, майбутній королеві Окару?» Негайно з'явилися двоє охоронців, тягнучи невільну наречену до вівтаря. Її руки все ще були закуті за спиною, очевидно, щоб запобігти самогубству. Її розпатлене волосся і важке дихання свідчили про те, що, хоч і в кайданах, вона все ще боролася проти того, що вони збиралися з нею зробити. Побачивши її, Саленсус Ол підвівся і витягнув свій меч, і меч кожного з п'ятдесяти дворян був піднятий вгору, утворюючи арку, під якою бідну, прекрасну істоту тягнули до її долі. Похмура посмішка з'явилася на моїх губах, коли я подумав про грубе пробудження, яке чекає на правителя Окару, і мої пальці, що свербіли, пестили руків'я мого закривавленого меча». Спостерігаючи за процесією, яка повільно рухалася до трону, процесією, яка складалася лише з жменьки священників, які йшли за деєю Торіс і двома охоронцями, я михцем побачив чорне обличчя, яке визирало за драпірування, що покривало стіну за підвищенням, на якому стояв Саленсус Ол, чекаючи на свою наречену». Тепер вартові змушували принцесу Гелію піднятися кількома сходинками до боку тирана Окару, і в мене не було ні очей, ні думок, ні про що інше. Священник відкрив книгу і, піднявши руку, почав монотонно читати ритуальну пісню. Саленсус Ол потягнувся до руки своєї нареченої. Я мав намір чекати, поки якась обставина не дасть мені розумну надію на успіх, Бо навіть якщо вся церемонія буде завершена, не може бути дійсного шлюбу, поки я живий. Найбільше мене турбувало, звичайно, врятування Деї Торіс. Я хотів забрати її з палацу Саленсуса Ола, якщо це можливо. Але чи буде це зроблено до чи після фальшивого шлюбу, було другорядним. Однак, коли я побачив мерзенну руку Саленсуса Ола, що тягнулася до руки моєї коханої принцеси, я більше не міг стримуватися, і, перш ніж знат Окару усвідомила, що щось трапилося, я перестрибнув через їхній тонкий ряд і опинився на підвищенні поруч із Деєю Торіс і Саленсусом Олом. Плазом меча я відбив його оскверняючу руку, і, схопивши дею Торіс за талію, я відвів її за спину, і, стоячи спиною до драпірування підвищення, я зустрівся з тираном, північною та його кімнатою, повною шляхетних воїнів. Джедак Джедаків був горою людини, грубою, жорсткою людиною звіром. І коли він височів наді мною його люті, чорні вуса і борода наїжачилися від люті, я можу собі уявити, що менш досвідчений воїн міг би здригнутися перед ним. З гарчанням він кинувся на мене з оголеним мечем, але чи був Саленсус Ол хорошим фехтувальником, чи поганим, я так і не дізнався, бо з деєю Торіс за спиною я більше не був людиною, я був над людиною, і жодна людина не змогла б встояти переді мною тоді. З єдиним тихим, за принцесу Геліуму я встромив свій клинок прямо в гниле серце гнилого правителя Окара, і перед блідими, витягнутими обличчями його вельмож Саленсус Пол скотився, усміхаючись жахливою смертю до підніжжя сходинок під його шлюбним троном. На мить у весільній кімнаті запанувала напружена тиша. Потім п'ятдесят вельмож кинулися на мене. Ми люто билися, але перевага була на моєму боці, бо я стояв на піднятій платформі над ними, і я бився за найславнішу жінку славного народу, і я бився за велику любов і за матір мого хлопчика. Із-за мого плеча в сріблястій каденції того дорогого голосу піднісся хоробрий бойовий гімн Геліуму, який співають жінки нації, коли їхні чоловіки вирушають на перемогу. Цього було достатньо, щоб надихнути мене на перемогу навіть над більшими труднощами, і я щиро вірю, що я переміг би всю кімнату жовтих воїнів того дня у весільній залі палацу в Кадабрі, якби на допомогу мені не прийшло втручання. Швидким і лютим був бій, коли вельможі Саленуса Ола стрибали знову і знову сходами перед троном, щоб впасти назад перед рукою з мечем, яка, здавалося, набула нової чаклунської сили від свого досвіду з хиприм соланом. Двоє тиснули на мене так сильно, що я не міг обернутися, коли почув рух за собою і помітив, що звук бойового гімну припинився». Чи Дея Торіс готується стати поруч зі мною, героїчна дочка героїчного світу? Їй не було б важко схопити меч і битися на моєму боці, бо хоча жінок Марса не навчають військовому мистецтву, дух у них є, і вони, як відомо, робили саме це незліченну кількість разів». Але вона не прийшла, і я був радий, бо це подвоїло б мій тягар у захисті її, перш ніж я зміг би змусити її знову відійти з небезпечної зони. Вона, мабуть, обмірковує якусь хитро мудру стратегію, подумав я, і тому я бився впевнено, вірячи, що моя божественна принцеса стоїть близько позаду мене. Принаймні півгодини я, мабуть, бився там проти дворян Окара, перш ніж хоч один ступив на підвищення, де я стояв, і тоді раптом усе, що від них залишилося, сформувалося внизу переді мою для останньої шаленої відчайдушної атаки. Але саме тоді, як вони наступали, двері в дальньому кінці кімнати розчинилися, і в кімнату вскочив здичавілий посланець. «Джедак, джедаків!» – вигукнув він. «Де джедаків?» – місто впало перед ордами з-за бар'єру, і щойно великі ворота самого палацу були змушені відчинитися, і воїни півдня вливаються в його священні володіння. «Де Саленус Ол?» – лише він може відродити згасаючий дух наших воїнів. Лише він може врятувати день для Окара. «Де Саленус Ол?» Дворяни відступили від мертвого тіла свого правителя, і один із них вказав на усміхнений труп. Посланець відсахнувся в жаху, ніби від удару в обличчя. «Тоді тікайте, дворяни, Окара! – закричав він, – бо ніщо не може вас врятувати. Слухайте, вони йдуть!» Коли він говорив, ми почули глибокий рев розлючених людей із коридору зовні, брязкіт металу та дзвін мечев. Не кинувши жодного погляду на мене, який стояв глядачем трагічної сцени, дворяни розвернулися і втекли з апартаментів через інший вихід. Майже одразу в дверях, через які прийшов посланець, з'явився загін жовтих воїнів. Вони відступали до апартаментів, вперто чинячи опір наступу жменьки червоних людей, які стояли перед ними та змушували їх повільно, але неминуче відступати. Над головами учасників змагань з мого підвищеного місця на підвищенні я міг бачити обличчя мого старого друга Кантоса Кана. Він очолював невеликий загін, який пробився в саме серце палацу Саленуса Ола. В одну мить я зрозумів, що атакуючи окаріанців з тилу, я можу так швидко їх дезорганізувати, що їхній подальший опір буде недовгим, і з цією думкою я зістрибнув з підвищення, кинувши слово пояснення Деї Торіс через плече. Хоча я й не обернувся, щоб подивитися на неї. Оскільки я завжди був між її ворогами та нею, а Кантос Канд і його воїни пробивалися до покоїв, небезпеки для Деї Торіс, яка стояла там одна біля трону, бути не могло. Я хотів, щоб люди Геліуму побачили мене і знали, що їхня улюблена принцеса також тут, бо я знав, що це знання надихне їх на ще більші подвиги доблесті, ніж вони здійснювали в минулому, хоча великими, безсумнівно, мали бути ті, що здобули, їм шлях до майже неприступного палацу тирана півночі. Коли я перетнув кімнату, щоб атакувати кадабранців з тилу, невеличкі двері ліворуч від мене відчинилися, і на мій подив відкрили постаті Матая Шанга, батька Тернів, і Фейдор, його доньки, що заглядали в кімнату. Вони кинули швидкий погляд навкруги. Їхні очі зупинилися на мить, широко розплющені від жаху,